Inhamdhe lillahi, në ahmedhu, në stërinu, në stafiru, Më në amudhe billahi, min shururin, fësina, min sëjati, amalina, Me jëhdi, illa, u fala, mu dhilla, lah, me jëllil, fela, hadje, lah, Wa shëdhën, la ilah, illa Allah, wa ahdhu, la shrik, lah, Wa shëdhën, në muhammed, në abduhu, rasuluh, Lëzën, në ruar, kemi filluar në disopësime të pashme, Përthfolë për që qështin ose problematiken, e Turqisë, hükümen turistikë se kam pse ose me vizë se me vizëën të vërtetë, edhe problematikat e tyre fetare. Edhe kemi diskutuar që çështja që e tyre e parë ka qenë çështja e gjykimit me ligj tjetër për shfijit të Allahut. Edhe qëndrimi që ka mbajtur ata kundrejt së çështje. Edhe gjykimin që kanë zhvilluar ata kundër kundështarëve të tyre në lidhje me këtë çështje. Në dy mësimet e kaluara ne kemi shpjeguar në mënyrë në të përmbledhur këtë çështje, kemi treguar argumente fetare dhe fjalë dietarëve. Ndërsa sot, unë do mërpi që më shkurtim ishë në shalë, du të regoj vetëm emrat e një numëri djetarës, të cilët janë me më këtë mëndim që po të regoj. Më pasë në shalë, du të lezoj fjallën e Shekhe Salih Haleshev, që lezojnë fjallim fare, por dëmëndu të aririzoj dhe njerë për shkak të rëndësi si ka jo, dhe dëmëndu që të plëtsoj dhe tema, të cilat doonë të dëshëuojë të ndizojë të gjitha vetë e plot. Domethënë fillojmë dhe të trajtojmë tash inshallah fjalë disa dietar, të, të cilët kanë folur për këtë çështje. Për çështë gjykimi në liçtë për ishliq të Allahut, dhe kanë gjykuar që kjo çështje nuk është thjesht ashtu siç mendojnë disa njerëz që pretendojnë që gjykimi i saj është thjesht, domthonë se ky është kufri i vogël në të gjitha rastet, por ka disa raste ku orohet kufri i madh. Edhe për këtyre dietarëve, disa prej tyre në faktë aty kemi përmendur në mësimet e kaluara, kemi ibn Kebirin, i cili ka folur për çështjen e kanedigin e përmendur në mësimet e kaluara. Im Kebiri ka folur në në librëve të në tafsir, gjithashtu ka folur edhe në librin al-Bidayah wa'l-Nihaya. Ky është ipari, domethënë ibn Kebiri, i cili ka treguar xhmaun në ummetin e Islamit në lidhje me këtë çështje. Ëh, prej tyre dietarë gjithashtu edhe Ibn Hazm al-Andalusi i cili te fjal Allah ma dhuar fela wa rabbika la yu'minun pasha zotin ton nuk besojn derisa ta marrin dysi gjikues ka treguar kuptimin fjales tisht shkurtimisht esht ka thënë se kuptimi vet nuk besojn domodin qe jan mos besimtar kjo esht fjaleti e cila gjinen ne librin al-Fisal fil milal wal, wal ahwa wa an-nahd vullimi te re te faqja 293 gjithashtu prej tyre dietarve es ka dy ja edhe al-hakim an-ne saburi kan dy dietar të cilë kanë treguar këtë ide edhe në tefsir, në dhe këtë gjë ka treguar Xhemal Muhammed Xhemaludin al-Qasimi në tafsirin e tij të dihur me hasin me hasin e tawil. Është ka treguar domthonë fjalë të këtyre në lidhje me këtë çështje dhe ka treguar që ata domthonë gjykojnë që ai personi i cili domthonë shkon të gjykohet diçka për ish-Allahu dhe dërgohet te ai konzrohet domthonë që gjykohet të taguti dhe atë do të gjykohet konzrohet konzrohet tagut. Gjithashtu për dy dietarë vash imam al-Baghawi Për këtyr është Muhammad al-Qurtubi. Për këtyr është Sheikhul Islam Temi dhe fjalët e janë të shumta, në të cilat ai ka folur dhe ka treguar qartë akiden e pastërt e sunetit dhe fjalët e tij disa për këtyr ne kembënd përmendur msimet e kaluara në lidhje me këtë çështje. Për këtyr është Ibn Qayyim. Edhe tekstet e tij janë mosë të njohura gjykimin që kanë dhënë Ibn Qayyim lidhje me ato persona që gjykojnë në ligjvënien e përgjithshme. Të njerëzve gjykoj me një qëtjetëve e shlijit allaut Një që ka gjykoj që këshë kufrë i madhë në zemë e feja Një dhe shtu për tërë djetarëve Përveç që i bëllë në kejmit është Elkadi Bujala është Mamel Kasani është i bëllë Mufli Një dhe shtu për tërë djetarëve është imam Shaukani Edhe i ka përmonë në diskatë të tjilë Edhe i ka shpërehur Edhe ka tërgoj që k do dëshiroj të lexoj diçka të vogël nga nga kelde të të të të. e tij thotë. Ë, treqojmë Imam Shokani thotë felnu bayn lek hal al qism al thani ne foksojrojm si gjendjen e grupit po, të dyt. Wa huwa hukm ahl al bilad al kharije an awamir al dawla wa nawahiha. Thotë ky që ne po treqojmë gjykimin e banorëve të atyre vendeve që janë jashtë shtetit, shtetit, domodin edhe urdhave të tyre të shtetit islam konformshëm. Pasën nërë tjerë përshdojnë dhe thodë mëmraba Minha, enë um jehkumune U um je të hakemune Illa menjur Illa menjur Ja arifu lahkamot tagutia Minhum Fi gjemirin lëmur Në ti të nubohum Ka për të të të gjykojnë Dhe gjykojnë katoligi, Dhe njohin ligjet E tagutit Dhe gjykojnë të katohet Në të gjitha që ështët që u bije në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Përkundrazi gjykojnë me këto ligje ndërmjet çdo kujt që kanë mundësi që të gjykojnë me këto ligje. Dhe kjo çështje është më së e njohur, nuk e nuk ka mundësi dot kush që ta mohojë dhe ta kundërshtojë atë. Kjo është më e njohur sesa se zjarri që ndodhet mbi mal. Pas kësaj do të më shokanu wala shakka wala rayban hadha kufrun billahi taala wa bi shariaati allati amara biha ala lisanir rasuli waختارaha li ibadatihi kitabaha wa ala lisanir rasuli. Pa ndonjë dyshim Se ky është kufër, është mohimi i Allahut mëdhëruar dhe i Sheriatit të Tij, për të cilin Ai ka urdhëruar, e ka urdhëruar me anë të Profetit i sallallahu alajhi wasallam dhe ka zgjedhur për robërit ti e Tij në librin e Tij me anë të Profetit i sallallahu alajhi wasallam. Jo vetëm këso përkundësi ky ky lloj kufrit nuk është kufër vetëm, vetëm në lidhje me Sheriatin e Islamit, por ky është kufër dhe është mohimi të gjitha Sheriateve që nkonë admiit deri në kohën der e sotme të tij. Kjo është thënë më, më shokan në librin vet e Deval Ajil fi Daf' al-Aduw al-Sa'il në faqen 33 Gjithashtu për dy dijetarësh Muhammed ibn Abdul Wahhab dhe fjalët e ia mësë të njohura i koka treguar tagutit të ka thënë tagutë janë pesë lloje. Është e çuditshme këtyre pseudo selefistëve tregojnë njëri për njëtë ka dhënë lutje dhe ka bërë më mëntjë Muhammed ibn Abdul Wahhab edhe ka thënë ka thënë Muhammed ibn Abdul Wahhab kokat e tagutit janë katër, nuk ka thënë, pes, janë pesë, janë katër. Pse? Ka hequr këtë që është një për ty që është Ka Armando Sheruka, një prej tyre, tyre është Zotë Shajtani. Qifton njerëzit të adhurojnë dikë tjetër veç Allahut. Një prej tyre është gjykuesi i padrejtë që ndryshon ligjet e Allahut. I tretji është ai që gjykon me ligjet e veçditë të Allahut. Gj... Dhe e ke heqë që që ju gjykon me ligjet e veçditë të Allahut, dhe kando zonë ku të togutën 4, jo, jo 5. Sepse nuk i përshtatet, sepse po thotë që është togutë që gjykon me ligjet e togutë, Zot thotë togut, domethënë që ka provuar vetë Zot. Domo më keq se sa tu ti mos vizitor. كيف يقولنا بأنه مجموعة التوحيد فإن فالحلنا بإسم الله في الإيش المساعدة كيف يقول لكي أبو هبة إبو هبة الله إسماعيل بن إبراهيم الخطيب الحسني الأسعود كيف يقول لكي أبو هبة الله كيف يقول لكي أبو هبة الله عندما يقول لكي أبو رحمن بن حسن ألي الشيخ Shpjeguesi të librit të tohuid që kemi përkthyer në gjuhën shqipe, i quajtur Fathul Majid, ë e ka përmendur të lëgjë dhe këtë ide që po trajtojmë këtu, në më shumë se një fjalë të vet. Gjithashtu kush mendimi i Shehu Sulaiman ibn Abdullah al-Sheikh për dietatën e njerëzit gjithashtu. I dashur kush mendimi i Shehu Sulaiman ibn Sulhman për dietatën e njerëzit gjithashtu. Në Arabi Saudite, gjithashtu ky është mendimi i Shehut i Shehut Hamad ibn Nasir al-Muammar. بريدتار نيش ديجيتو جستو جيتو جستو كيوش منديمي شيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن ابن حسن للشيخ ديادة شيخ عبد الرحمن ابن حسن للشيخ جيتو جستو كيوش منديمي شيخ اسحاق بن عبد الرحمن ابن حسن للشيخ جيتو جستو كيوش منديمي شيخ محمد بن عتيق بريدتار نيش ديجيتو جستو كيوش منديمي شيخ عبد الرحمن ابن عبد الله ابا بطين اا شيخ محمد بن امين الحفظي ابن عبد القادر البكري Gjithashtu për dytyrë Sheh Yusuf ibn Yunus al-Muqri, gjithashtu Sheh Abdullah ibn Abdul Bari Lahdali, dhe Sheh Abdul Rahman ibn Sulejman Lahdali, dhe Sheh që quhet Muhashir Rawd, ose kanë quhet Taqiyuddin al-Fati, dhe Sheh Jamal al-Zaylahi, Sheh Jamal al-Qimat, Sheh al-Fakhr al-Nashiri, gjithashtu Sheh al-Jamal al-Nahari Gjithashtu projektyrë djetarëve është Shekhe Abdullah ibn Muhammed Nëgjeri El-Jemani. Gjithashtu Shekhe Muhammed Gjemaluddin El-Kasimi, që shkën djetarë të njohur të tëfsirë, që kam ka shkulli i për vetë Mëhasin e Tawin. Atërë, thotë Shekhe, Muhammed Gjemaluddin El-Kasimi, ka të reguar në tëfsirë në jetit, felau a rabbi kele, u minunë pasha zonë të në të nuk kam besuar, desa të të gjukojnë ty, të marjë të të gj Për kondarit dhe të tyre Këtu kemi thot një të shështje Thot Nësë të dy persona gjukohen Dhe njerë për tyre Kënaqet me gjukimin e muslimanme Kurse i dyti e refuzon Dhe kërkon që të gjukohet një për gjukatave Lejke A i thot, thot dhe nga feja Bon kufr Thot sepse me, e shë kënaqur Me simbolet e kufrit Dhe të mos bësim të ara Kjo është fele shëhot Gjithashtu kësh me ndinë shë Mohamed Hamid al-Fakih Që është në është në dietar të Egjiptit. Ë gjithashtu kish mendimin e Shahmed Shaker dhe mendimi ti ke më përmendur gjithashtu dhe vllai i tij, Mahmud Shaker, kemi përmendur në, në në në disa komente që kanë bërë ata në në të thesir dhe kanë treguar qartë që nëse nëse një prijes vendos një liridhje për shijit të Allahut normalisht ai nuk konzor musliman, por del nga feja islame dhe fjalët e tyre janë më së qartë në këtë çështje. I dashu thash ky është mendimi i vllait tim Ahmed Shakir nga dietari që ka ka, ka shkruajti një komentim shumë bukur tek testi i topërit në lidhje me këtë çështje dhe doja kthyr përgjigje atyre që justifikohen me fjalën e Ibn Abbas-it e kemi përmendur fjalën e tij në msimin e parë. I dashur ky është mendimi i sheh Muhammad ibn Ibrahim al-Sheikh, ish me fëri i Arabis Saudite i cili ka qenë mështri për parashëm Ibn Abbas-it dhe ky shehu ka shkruar në një libër i cili quhet Tahkimul Qawanin për këtë çështje dhe ka shpërfuqart mendimin e tij në këtë çështje qi nuk pranon domosdën në, në diskutim mendimit i tij. Dhe për këtë arsye, Komisioni i Përheshëm ku ka folur për këtë çështje dhe ka kthyer përgjigje atyre që e kanë deformuar fjalën e sheh Muhammad ibn Ibrahimin Sheh, ka treguar që ata e kanë ka treguar Komisionin e Përheshëm që këta njerëz e kanë deformuar fjalën e shehut dhe kanë dhënë për ti një ide që ai nuk e mbështet dhe nuk është fare dakord me të. Sipas, domthonë, asaj që tregon vet komisioni i përherëshëm, dhe këtë fjalë ne e kemi përmendur në msimin në inspeksiont e kaluara. Dhe libri ti është më së qartë, libri ti ka shpjeguar Sheikh Safer al Hawali, e shرح, domthonë, shرح رسالة تحكيم القوانين, veç e asnjë gjë që mund të jetë në mendim. Gjithashtu pios mendimi i dietar më poshtë, Muhammad ibn Ibrahim, që e përmendëm, Abdullah ibn Humaid, Abdul Latif ibn Ibrahim, Abdul Aziz al Shatri Bin Muhammad, Abdullah, Abdullah ibn Aqil, Umar ibn Hasen, Muhammad ibn Muhezi'r, Abdulaziz ibn Rashid, Muhammad ibn Aude, gjitha në djetarë në Arbis Saudite. Nisa për tërë e dhe më dhënë pra janë pashkorë, nisa janë pak për para. Thash për tërë e është Abdullah ibn Humejt, nështë tërë ka qënë nga djetarë të njohur të Arbis Saudite. Ka thënë Abdullah ibn Humejt, që domun asdre tashri'an 'amman mulziman lin nas yataawad ja ma hukm illahifa hadha yakhruj min al milleti kafira thad akush nziher per njerin nje legjislacion te pergjithshun qe o per gjith njervesve dhe detyron njervese qe ta ndjekin atë i cili ky legjislacion qe vjen kundeshtim me ligjen allahut ai del nga feja islamit dhe konform mosbesimtar kjo eshte alati komba me fjalet tjera nuk dëshon zgjaton shum gjithashtu protejodeta shej muhammed al amin al shankiti Edhe fjalët i gjithësuaj janë të qarta, më të çështës që kemi përmendur disa proytyre më parë, më sa m kujtohet, e kam përmendur edhe gjithashtu. Thot shehu ndër të tjera thot: Tahkimun nizamul muhalif litashri'i khaliqis samawati wal ard fi anfusil mujtama' wa amwalihim wa a'radin wa ansabin kufrun bi khaliqis samawati wal ard wa tamarrudun 'alina 'ala nizamis sama'i alladhi wada'ahu min khalq il... man khalaqa al khala'iqa kullaha. Thot të marrës i gjukua si një sistemi që i li bje në kondushtim me ligjën e kryuës i të qive dhe tokës në lidhe me njerëzit me shëqërin me pasurin me nderin është konzderohet kufr në mund konzderohet mohim ndaj kryuës i të qive dhe tokës dhe konzderohet për dalje që një të dal nga sistemi që lor të cilën e ka vendos ojë që ka kryuër kryes të gjitha kjo është fete shep Dështu që sh është mendimi Abdurraza, edhe i sheh Abdurrahman al-Sa'idit, që është profesor i shehën në Thiminit. Është kandidatar në një orta episodite. I dashur ky është mendimi i sheh Abdurrazak al-Afifi, edhe ai ka shkruar për këtë çështje më thanë një një libër të vogël, edhe ka treguar ndonjë mendimin e tij në më këto çështje. Thot shehu, Satreti tregon në në një çështje, thot Satreti, kush pretendon se është musliman? Dhe pretendon se njëfë ligjit e islamit, më pas vendosë për njerëzit ligjit e tjera dhe u përgatit e tyre ligjit e tjera, që të veprojnë me to, dhe të gjukohen të këto, në duke e ditur që këto ligjit bje në kundështime e ligjit e islamit, a i konzderon mos besintari i dal nga fej islame. Kjo është fele Shekha, Bdurraza, Kafifit, Kavdekur, Allah Mështroft, ka qenë ndërdjetarët e komisionit për herë shumë kohën e shumë i bazët. Gjithashtu ky është mendimi i Sheikh Ibn Uthayminit, sipas asaj më të saktës si është treguar për i tij. Nuk kam dëshirë më shumë, më të zgjatem shumë, do të them drejt se fjalët e ty janë më shumë dhjata, janë të gjata dhe janë treguar gojja. Është dëshmos që ky është mendimi i Sheikh Abdul Rahman ibn Muhammad ibn Qasim al-Dietar të Arabisë Saudite gjithashtu. Saudit, ky është mendimi i Sheikh Hamoud al-Tuwejit, Allahu mëshironë gjithë ata, nga Dietari i Arabisë Saudite ka vdekur Allahu mëshironë. Gjithashtu ka është mendimi i Sheikh Abdullah Al-Jibrin. Allahu më shëroft, të gjithë. Gjithashtu ky është mendimi i sheh Abdulaziz Al Muhammad Al Al Salman, qorteku Allahu më shëroft. Gjithashtu ky është mendimi i sheh Abdullah Al Ghuna Iman, i sinish gjalë, është kandidatar të njohur të episodit të Nakim, ndonëse është takimi është i njohur. Gjithashtu ky është mendimi i komisionit të përhershëm. Ëh dhe komisioni i përhershëm ka nxjerr fetva të posaçme për këtë çështje. Fedva do më thënë të, të cine në shekë, jesh, sot, më drejtonë në Abdraziz Ali Shekh Jështë qësot më fëtyu e Arbi Saudite Dhe kanë në shkurë të Fedva Shekh Sanil Fouzan, Beker Buzej dhe Abdullah El Gudejan Allahu e më shirovë së të se ka fdekur Komisioni përherëshëm Fëtë, sjarim nga Komisioni përherëshëm i kërkimeve të dijes islamet dhe Fedvave në lidhje me librin me titull Gjykimi me lëshiyet e proshhijit Allahut dhe baza të teqfierit të cilin e ka shkruar Khalid al-Amri. Thon, falënderimi takon Allahut. Pastaj më pasun thot komisioni i përshëm e, e shikoi këtë libër me titullin Gjykimi me lëshiyet e proshhijit Allahut, të, të cilin e ka shkruar Khalid al-Amri dhe, dhe mbas studimit të librit iu bë qartë atyre se ky libër e qilibër nuk do të thonë nuk përmban besnikërinë e dijes në transmetimin e fjalëve të dietarëve të ehli sunnetit. Nik. Gjithashtu thotë ka deformuar argumentet fetare dhe kuptimin e tyre nga gjuha arabe pase dhe nga qëllimet e shariatit. Edhe kanë treguar disa shembuj për për këtë çështje. Gjithashtu pasë kanë treguar edh ky person ka gënjur kundaj dietarëve kur ai doni i kam veshur thotë shej Muhamedi ibn Ibrahim al-Shehhut atë gjë që ai nuk e thotë. Do të thotë që sipas Khaled Al-Ambeli që është i lirë, Muhamedi ibn Ibrahim al-Shehhu si e konsideron gjykimin e Ministrit të Presidencit të Allahut në të gjitha rastet kufort vogël sipas mendimit të tij. Edhe komisioni për rishikimin e postës të gjithë theos që kjo fjalë që thotë ky Muhamedi ibn Ibrahim al-Shehhu nisë vëti në Arabi Saudite që është gënjeshtër thonë, sepse fjala e tij është e qartë si dielli mes ditës. Pastaj thon Komisioni i Verifikimit S4, i threqojnë, ka pretenduar Khalid al-Amri i Xhma'aun e Ahli Sunnetit që, që gjykimi në si i mirësi me lënijt e Perëndisë së Allahut konzohet kufri i vogël në legjislacionin e përgjithshëm. Nëse ndonëse një prije ndyshon ligjin në doshë tjetër, në gjitjetër, ky konzohet kufri i vogël sipas këtij me Xhma'aun e dietarëve. Dhe thon Komisioni i Verifikimit, ky është pretendimi i tij, edhe thotë që thotë që këy pretendon që ky nuk konzohet kufri i mall vetëm sa atëher kur kur personi që e bëg të dhe gjë e quen halal të lëve primi, si shdo loj gjunafi tjetër, si pas ti. Edhe, thot komisioni përërshëm, kjo shpifje kunderit e hlisonetit, thot. Kjo shpifje, dhënë, që përndonë kjo që ka i gjma për të qështin të lëve formës që përndonë këtë, thot. Që buron, thot, ose nga ignoranta, ose nga që limiti i keqë. Përndaj, thot, komisioni përërshëm, në bas të pikoj që përmëndu më si e mendon dhe beson që është haram botimi i këtij libri dhe përhapja e tij dhe shita e tij thotë. Dhe përkujtojmë shkrimtarët e librit, i përkujtojmë atë të prendohet vallaj mëdhëruar dhe të kthehet te dietarët e sigurt sigurt që të mësojë për tyre që të di shërojnë atë gabimet e tij. Lusim Allahun për të gjithë udhëzimin dhe qëndrimin në Islam dhe në Sunetën e Profetit Sallallahu Alejhi Vesallam, Sallallahu Alejhi Vesallam Nabi Muhammad. Kështu dua që mësoni pranëshëm e cila është shkruar në vitin në në vitin 1420 në datë 24 i pari. Duket qartë domethënë në vetvojë këtyre. Gjithashtu Sheikh Saleh Al-Fouzan i ka kthyer një përgjigje këtij këtij personi këfirit, këta, përshem, i cili quhet Khalid Al-Amri në lidhje me çështën e tekfirit. Sepse kta Khalid Al-Amri ka shkruar se një liri të përshtipt të mbartshëm i cili quhet hezimi të ulfik të tekfirit. Hezimi hezimi të ulfik të tekfirit do të thot <coughs> E, disfata e ideologjisë tekfirase. Kjo është domethënë ajo, domethënë titulli i librit të tij. Dhesh Salil Fuzan ka shkruar ka bërë një shkrim rreth katër faqe, në cilin unë ka kthyer përgjigje këtij në lidhje me këtë mënyrë përdorimi këti të, të këtij emri që përdorin ata tekfirin, ata e kanë domundon kështu. Në, në si puna e e dhëve të gushtit të bune tek kur përmenden fjalët tekfir. Domundon sikur fjalët tekfir të, fjale të, një, një, të, kfir, të një fjale e cila nuk ekziston në Kur'an, Sunet dhe, dhe kur mund fjalën tekfir domundon Sigurisht i ke fut trepozorin. Allahu qrujt. Edhe gjithashtu të njëjtën gjë një ka përdorur Ali Halebiu në librin e vet, eh at-tahdhir min fitnat at-takfir. Ruajuni nga fitnë e takfirit. E ka thënë do takfir të, të gjithë fitnën. Pastaj komisioni i prehsh ka shkëtu ka, ka bërë një fatva, ka dhënë një fatva kundër Ali Halebiut, në cilin në cilin do të thonë tregon që akide e tij që ka ka nxjerrë tole libri është akide e murrxhive dhe ide që ka pretenduar ai Çdo katimin i xhirvehet Allahu nuk bën kurr kuford madh vetëm sa ather kur ai e bën halal dhe kjo thonë qeta kjo është nuk është nuk është e vërtetë. Edhe Ali Halbiu tashi kam kërkuar këtë libër do të tinë në internet mbas i kërkova shumë nuk e gjetam. As në faqen e librit, çka ka bër? Ka bër një botim të ri të librit të tij dhe ti, edhe ka bër disa korrigjime sipas mendimit të tij. ë Duke pretenduar domoshem që ai ka futur korrigjimin do komisionin të prerën të librit të tij. Edhe ka fut disa gjëra, domthonjë disa ide të re janë kë, edhe ka qejtur librin më jo ruajuni për fitness te kthirit, por ruajuni për fitness te primit në te kthirit. Sepse e ka kuptuar domthonjë që ka gabuar rënd kur ka thonë ruani për fitness te kthiri, sepse te kthiri nuk është fitne, por, a e fitness, por ajo që është fitness te primit, të, sepse te kthiri është pjesë e ligjit të Allahut subhanahu wa taala. Çoçuar Zot Sheikh Saleh Al-Fuzan. Në lidhe me, me libërën e khalët e lërëmbërit, hezimet e fikët të këfiri Thot, alhamdu i Allah i rabbi lë alemin, alhamdu i Allah i wahda wa u salatu u salatu u salatu u salatu u alamele al në nabije ba'da Nabije në Muhammed u ala ali u sahme u ba'da Thot, akide sunedet, jamatet, ashakide, qart, e hlisunet dhe gjematët, është akide i qartë, e pasër, nuk ka në të përzije dhe asë pa qartësira Dhe jo me nga, nga ullzimi Qurani dhe hlisunet i të profetit s.a.a.s dhe ajo është sjaruar në më dhënë në libët e njohurat që janë të rëshguar nga selefët tanë dhe ata e kanë mësuar të o jo kanë mësuar tjere dhe, dhe kanë sjaruar të dhe kanë më porosituar të që njërët kapën pasaj fort edhe tërgobë përse hadithin e, e Prof. Salim që dhe latë të zaru tajfë të minumet do nëngeni një kuk në ometim pasaj të të të mëmrapa të shqejo vështë do në thot më pasaj të të erdi, erdi që është janë në durë të disa njerëzëve që kanë dalë, kanë mbirë, dhe napite, në në që pretendojë që kërë ka e njësë ditur, të cilët, në një jo vetën që kanë marë akide në murgjive, në më thonë se si akide të tyre, por ata kush nuk hesën ma akide në tyre i konsiderojnë, i konsiderojnë, më thënë, në më thonë, në khauarijë dhe të këthiri jinë. Dhe të i konsiderojnë, kush nuk hesën ma akide në tyre të murgjive, të Fozani, Fozani, i dhe të Fozani, i konsideroj Ë gjithë kjo është ignorancë e tyre sepse ata nuk e njohin akideën e nesyrën xhamatit, e cila është akide mesatarë dhe mes akide akidesa e xhawarizhve, të cilët quajnë qafira njerëz që bëjnë gjunafet mëdhaja. Edhe nëse numa risha akide të tyre është e kot, edhe ndëmit akidesa e murxhivëve të cilët thonë nuk bën dëm, mbasi e bërbësimtar, çfarë do të bësh? Edhe pse mund të jëjnë gjunafet mëdhaja, kurse eni sunnithët xhamati thonë ai që bën gjunafet mëdhaja për vetë skufrit nuk del nga feja siç thon doon si, sh si shprehën doën ka horiçet. Gjithashtu el-Suneti thon që ky person që më gjynavë nuk është besimtar me besim të plot, siç thon Murxiet. Por kundrezi ky te el-Suneti është besimtar me besim të, të mangët. Dhe nëse dëshiron Allahu e fal dhe nëse dëshiron Allahu ndeshkon për doon në me sasinë e gjynavës që ka bërë. Pasi do të thëj, më pas sot mbërriti tek unë një libër me titull Hezimet ul fikret tekthiri i të cilin ka shkruar Khalid el-Ambari dhe thot dhe ka thënë në të kydëmë në kharit e lëmëberi thot qehu thot ma fikru të mazale fikrut të këfir jemë dhe i bikua fë e osatë shëbabel umme mundhën e khtalakatul kharit e lëmëberi thot kharit e lëmëberi thot dhe mendimi i, fi, i ideologis të këfira se ka vërshduar të hecë me forës në mesin e rinis u metit që kure shpikan e ta kharit e lëmëberi të harurijet thot të pozani ë, rrezuazim, po thënë sot un tash i thot. Tekfiri kundrejt atyre që dalin nga feja nuk është prej ligjeve të haurrichëve, dhaas prej ligjeve të dikujt tjetër. Dhaas nuk është ideologji siç po pretendon ti thot. Por ky është ligj shariatik, të cilin e ka nxjerr Allahu dhe i dërguar i Ti kundrejt atyre që e meritojnë, ato janë personave të cilët kryejnë një prigjëreve që e azgjesojnë Islamin, qofshën ato fjalë apo akide apo veprime të cilat i kanë sqaruar dietarët në në temën në kapitullin rregullat e atij që largohet do të dezerton Fenislavë. Sencha thotë se unë më mandih tot. Tekfiri kundërshtyrë që e meritojnë, që janë që dalin nga feja, nuk është një lill, nuk është një që haurixhë, si e pretendon ky. Khalid ibn al-Amri. Pas këtot, edhe ky lloj ligj i digjit e kyit merret nga libri i Allahut dhe nga suneti profetit sallallahu alaihi wasallam. Allahu i madhuruar ka djikuar me kufër kundrejt disa personave mbasi ata kishin kishin iman për shkak se ata kryen një prej veprave që e asgjëson imanin. Ka thënë Allahu i madhuruar, "U alla in saytum la yaquluna innema kunna nakhudhu wa nal'ab." Ne sidomos ti pyetës ata, ata do thonë ishim duke luajtur edhe duke bërë shaka. Kulla billahi wa ayati wa rasuli kuntum tastehze'un la ta'tadiru qad kafarum ba'de imanikum suaj ama allahun ma hita te tjetër dhe me i më dërgojnë ti të dukoutallu mos ju mos ju sikoni keni mohuar pas besimit tuaj tashi po them un gjithashtu jo se fozani po po bëni një ndërhyrje ti falë she fozanit gjithashtu ka thënë allahu në kur'an qul ya ayyuhal kafirun ayu kafira ayu mos besimtar sipas këtyre të cilët thonë që tek thjesht gjithë fitën e një bie që nuk lejohet ti thush asu kafirëve mos ti thu të thush kafir lejohet s'mos turë Edhe kjo është vëllai, ka arrit gjënda disa proiturë që nuk pranojnë ti thuash edhe prifti qafir. Edhe prifti, edhe kjo është vallahi kjo është për çështje për çka bashk. Se kjo gjëje, se të ka treguar Allahu Kur'an laqad kafara alladhina qalu inallahu thalatha. Kan mohuar ata që thonë Allahu është tre. Edhe kur ky person nuk pranon të quajë qafir do ata që ka treguar Allahu Kur'an, ky domosdheni biçë ka dhënë Kur'an. Që çdo moment nuk nuk nuk, nuk pa siguritë se kanë Allahu që ka treguar Allahu në Kur'an që këtë të mos bësin dar. Kjo është kjo është katastrofë për të, kjo e vendos iman në ditë pyetje. Edhe s'u ka thonë Allahu më dhuroj për disa persona tjër, fjall, Uzanit, Uala, kalu, të tjerë, thotë vazdon fjalë Shehu't, "Wala qad qalu kalimatul kufri wa kafaru ba'de islamihim", do të thotë do të thonë fjalë të kufrit dhe mohuan kufri pas islamit tyre. Gjithashtu ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam, vazdon fjalë Shehu't, Ndëmjetë personit, ndëmjetë kufrit është lënje e namazit Edhe ka thënjë gjithashtu dhe kushe leja ta i ka për kufr Kjallë i profetës sënëm Paset do të, të qeho, vazhdojmë të tërkon në disa argumentet tja në lidhe me që është një të këfiri që të këfiri është liqë për ligje e fetarë Dhe nuk është si shpër të ndonë kharit dhe në amë beri Thotë pasetaj ka dalim në dërmjet gjukimi që kanë zirë Allah e dhe dërgur e di dhe që kanë zirë sunetet gjemati duko bazuar të Kurani dhe suneti dhe në dërmjet të këfiri që kanë zirë khawarijë dhe muatezile dhe ata që ndjekin rrugën e tyre të pavartajet atër kyllojt të këfiri që në zirë në khawarijë dhe muatezile dhe tjere që punë të tyre që janë të humbur ky është e i cili shkakton probleme muslimanve ndërsa të kë në ligjin sheriaut nuk vjen prej tij vetëm se hayr edhe ndihmës në ndaj të vërtetës ndër të gjitha kohrat. Kjo është fjala e domethën Sheh Fuzani ndotjet, edhe fali është më i gjatë, po e shkurtova për të treguar të domthon pak çështën që pretendojnë ta. Edhe pse e përmendit përmendet të çë, përmendet sepse këta domthon çështën kryesore që kanë që i quajnë kundërshtarë të tek fissa edhe hawarish. Për çfarë se çështë për ç'po diskutojmë ne? Mund të ju tregoj gjithë argumentet fetare. Trëgoj gjithë ismonomen e Islamit. Trëgoj gjithë ofija e fjalë të dietarëve dhe emrat e dy të, të dietarëve që kanë thollë mendimi. Dhe mbas gjithë këtyre, prap këta këmb ngulin dhe thonë që kush thotë thollë mendimi, ai qoftë hauri ose qoftë tekfir. Sepse tekfir sipas tyre çfarë duhet? Duhet të duhet anashkalu plotësisht vetëm se në vetë pranon vetëm atë rast kur njeriu pranon vetë që ai dën nga faja. Zotërojnë dhe këto gjë normalisht të rrallë janë dynjata që pranonin thonë përveç dënoj që se që s'është musliman. Kjo është domethënë fjala e sheh Fozani shkurtimisht në çështje dhe së fundi desha t'u tregoj fjalën e sheh Salihun al-Sheikh, Salihun al-Sheikh është ministri i thes Arabis Saudite sot kësaj dite. Edhe këtë fjalë që po t'u tregoj e ka shkruar në librin vetë Tamhid sharh kitabut al-Tawhid. Shpjegimin e kitabut al-Tawhid të, të sheh Muhammadullah ibn Abdul Wahhab në kapitullin Fot bab qulullallahu taala alam tara ila alladhina yez'umuna annahum amanu bimunzi ilaik alo ike parte ata qpretendojn se kan besuar ata qe ka zbritur ty dhe ka treguar shehu qtu do ta do ta lejo kjo letim me vëmandje qe t shikoni e, se çfarë tregon shehu në lidhje me bashkëqosit tan lidhje me këtë çështje ka seriozuar këtë çështje them qe shehu ka seriozuar këtë çështje shumë mirë dhe ka bër do të ndarjen e detajeve ne këtë çështje me pak fjalë dhe sheu këtu ka treguar don që në këtë çështje bashkosta kanë dy mendime. Kjo është vërtet që bashkohësit tan, dietar bashkohor tan në lidhje me këtë çështje sot kanë dy mendime. Edhe pse më treguan që dietarët e dikurshëm kanë injmë për këtë çështje. A është drejtë që ke sot dy mendime? Kjo është çështje që duhet diskutojnë vetë, domethënë që dregjë, a është drejtë vërtet ta është në të vërtet një çështje që ka injmë, nuk lejo këto dy mendime. Por fatikisht, kjo ka ekzistuar që që dietarët nuk e kanë ditur që në çështje ka dy mendime, edhe kanë zënë mendim të ri. Ose ka menduar që mendimësh i vjetër dhe kanë mbështetur dokumentues se ky është mendimësh i vjetër. Dhe domoshta ne themi për këtë që kanë mbështetur lloj mendimi si në, në të vërtetë kundërshtojnë zhmoan, ne justifikojmë lloj mëshirovt, kanë gabuar çështje. Por jo si thon këta pseudoselefistat që jo vetëm që kundërshtojnë zhmoan, e jo më destoan, janë në kundërshtim me vendet vetare, por e konzorojnë të lloj kundërshtimi që ata e quajnë të vërtetë, që kjo është e vërteta dhe kush e kundërshton këtë llojje ai në të vërtetë qoftë ky. Sipas thërit bie që edhe ai që kanë thënë Xhoma u din Islam që ka gëbim. Edhe më e bukur është se ata pretendojnë që Xhoma u që ka promovuar në si një kthje për çfarë ka thënë. Sipas pretendimeve të tyre në kthje ka përmendur Xhomaun Ummedit Islam që libri jashtë ndjeqe të tij dhe vendoset i quajtur kufur sepse Genghis Khani ka pretenduar që ky është prej Allahut ky libër. Edhe komisioni i përhershëm ka treguar në Feldman që ka dhënë kundë Ali Halibjut se kjo është shpifje. Çika çka treguarli Halbiu kundrejt kundrejt i nuk e thier se bim ke thier se ka përmendur fare të këtë ndërgjegje që pretendon ky. I bim ke thier nuk ka treguar fare që domosdjoja që Çingisxhani paska pretenduar që ky ligj është për Allah, prandaj qohu, prandaj i bim ke thier pasojt kufrës me me zmanu me distan. Edhe ka vëre një numër tjetër sipunim Ali Halbiut. Ai shtrohej shumë të çështave kontoi që ky është kufri i mall vetëm kur atëra i merr ligjin dhe vendos me se njerë i thotë ky është për Allah. Kënë nëmëri që është ku vërëma, të nëzina feja Por nuk është kujqodimi djetarëve dhe asim në këthirit Edhe mi afton për këtër do në O fedvajë kënës të në përheshën Cile ka hedhur poshtë të pretendimin e tyre Edhe ata nuk ka argument të fetare Që mështesin të legje për vërtëse Pretendimit e tyre të pabazuar në fakte e, Thashtë të fundit fjallë e shehut Salih e le shehut Ministrë të fejtë sërëbis o ditë e sotë sot, th Kjo çështje, domthonë të gjikuar të një ligj tjetër për ligjit të Allahut. Është për çështjeve në të cilat ka ndodhur shumë gatresa. Tek Rinia, në të vend edhe në vende të tjera ka të të të dhe ka qenë një preshkaqe të përçarjes së muslimanëve. Sepse njerëzit nuk kanë pasur një kënd vështrim të njëjtë në këtë çështje. Edhe detyra është e njeriu ta kërkojë të ç'është e duke duke shikuar argumentet fetare dhe kuptimin e tyre dhe sqarimi që ka dhënë dietarët, dietar në lidhje me kuptimin e këtyre argumenteve dhe atë që kanë kuptuar ata nga bazat e xheriatit, të tauhidit dhe sqarimi që kanë dhënë ata në këtë çështje. Thot, prej gjërave të cilat janë ngotëruar në të çështje është që ata e kanë bërë çështjen e gjykimit dhe të gjykuarit një çështë të vetme, më në një formë vetëm kanë gjithsej. Ndërkohë që ajo nuk është një formë vetë, por ka disa forma. Për këto formave është Të vendosës ligjë Të vendosës ligjë Të veçant I cili e bët rival me ligjin Allah Kjo loj ligjë Vendosë e ti në vetë vetë e konzrojt kufr Dhe a i që e vendosë atë Konzrojt ligjë vënës Dhe a i që ka vendosë të loj ligjë Thotë Thotë a i person që ka vendosë të loj ligjë Konzrojt musherre dhe është ka fir Dhe kufr i ti thotë është i qartë Sepsa e ka bërë vetë në dit të aghutë Edhe i ka ftuar njerëz që ta adhurojnë atë, e adhurojnë duke iu bindur atij dhe ai është i kënaqur me këtë dhe bindje. Dhe ka për dy njerëz që gjykojnë me këtë lloj ligji. Nuk e mendon se vetë po gjykojnë. Dhe ky është rasti i dytë. Kjo që rasti i parë i ligjvendjes këtu është një rast, dhe kush gjykon me këtë ligjvendje kësh rast tjetër. Edhe kush shkon të gjykohet, ky është një rast tjetër. Edhe kush e vendos atë në një shtet, ky është rasti katërt. Kjo që, që rastiën katërt thot, rasti që i parashë që e vendos Limije, edhe kush i bindet atij thot, në bërin halal, haram, haramin halal, në kundërshtim me ligjin e Allahut ai konsiderohet mosbesimtar. Thot kush e kush e vendos atë, edhe kush i bindet atij në, në në të ligjvën e konsiderohet mosbesimtar. Edhe kush i bindet atij sot e ka bërë këtë person Zot përveç Allahut më dhuruar. Edhe rasti dytë është ai person që gju gjykon me këtë lloj ligji. Në këtë lloj rasti thot ka detajet. Nëse ai gjykon me këtë ligj një herë ose dy herë ose pak më shumë se kaq, por nuk e bën zë ligj të, të përgjithshëm, duke e ditur që ky është gjynavar. Donë e ditën që është gjynavar. Pse po po gjykon me ligj tjetër. Ky thot ka gjykimin e personave gjynavar që janë muslimanë dhe nuk quhet mosbesimtar përderisa ky nuk e bën Allahu të veprimi. Përndaj, pra thot, këtu gjenë gjen djetarët, gjenë disa djetarët që thonë, gjukuesi me liqë tjetër vështi që lau nuk quod mos besimtarë dhe së të bëjë halalë. Thot, kjo është e sakt, mirë po, fjallet tyre ka lidhe me këtë lëjë rasti, thot. Shësa pukër e shpikon shë eu? Fjallet tyre, thot, ka lidhe me këtë lëjë rasti, me kër rasti, me përson që gjukon njërë së dverë ë thot siç ka thënë Ibn Abbasi që thot nuk është kufri ky që mendojnë ata, por është kufër po shkufrit madh, ësh kufri i vogël. Domethën, vazdon shehë thot domethën që kush gjykon në një çështje ose dy çështje me dëshirin e tij jo me sheriaut, duke e ditur që gjyqënë fqjar, pa e bërë hallall, ky ka bërë kufër të vëllë. Çe sa buke ka si u shehun? Ë thot që Fermi Ibn Abbasi me këtë lloj rasti ka lidhje. Ndërsa rasti tretë është ai person i cili ë nuk gjykon me shariat gjithmonë. Do në këtë rast i dytë do të ka dallim, do të ka kur gjykon njerëz dy herë dhe kur gjykon gjithmonë. Do në këtë rast i dytë jemi prapë. Thot ose ndërsa ai person, ai gjykatës që gjykon gjithmonë jo me ligjin islam, po gjykon gjithmonë me ligje të tjera dhe i deturon njerëzën me ligje në veçit të Allahut. Në këtë person, për këtë lloj personi, veçanërisht dietarët, thot ka proytëra që kanë quari tu këtë mos besimtar, një soj si ai që vendos ligje. Sepse Allahu i Madhuar ka thonë juridun ya tahakamu ila taghutun, ju kondo taguti. Po dallojmë Allahu i Madhuar e t t ka quajtur atë që gjykon me ligj tjetër veç tij të Allahut gjithmonë taghut. Ku ka urdhëruar yekfuru be, dhe ata janë urdhëruar që ta mohojnë ata. Dhe ka prej dietarve që thon, edhe ky lloj nuk është kufri i madh, por është kufri i vogël përderesai nuk e bën halal. Sepse ai thot mund ta veproj këtë lloj gjeje por a i beson në veten e tij që është gjyñëfçar, dhe kështu që ai thot ka gjykimin e gjyñëfçarëve tjerë që bëjnë gjynafe, për ë përdesë nuk kanë penduar. Por, thot shehu, mendimi i par, i cili thot që ky person që gjykon gjithmonë me lishtet e veshit të Allah dhe detyron njerëzën me këtë lloj ligji është mosbesimtar, ky mendim thot është mendimi i sakt për mua. Dhe ky është mendimi edhe i gjyshit tim Muhamedi ibn Ibrahim al-Shehul në librin e Risalat Tahkim al-Qawanin që përmendom më lart. Sepse nuk ka mundësi që ky lloj ligjit të dalë i për një personi që e ka mohuar Tahutin. Për kundrazi, ky lloj ky lloj ky lloj gjykimi buron vetëm për ata personi i cili e madhuron kanunin dhe e madhuron gjykimin me kanon. Rasti i tretë është rasti i atyre personave që shkojnë për të u gjykuar. Do të thënë, shkon një person me hasmin e tij për të gjykuar të kanunit. Për këtë rast atka do të bëj dallimin thotë Në të bërë dëllimi, thë pëse, se në ka disa formë, thë formë përshë, kërë një person, thë dëshiron të shkoj të gjuhë të, të, të tagutin me dëshirën e ti, edhe, edhe mendon që kjojë gjukimi është i parënushën, nuk ka urejtë ndaj ti, kjojë person konzorë mos besimtarë, edhe kjojë hynë të ka jeti që përmanë në mosipër, thë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Dëshje për të gjukohet të taguti E mohon besimin dhe azjëson besimin Allah në më dërëvar Ndërsa Kush nuk ka dëshje të shkoj të gjukohet të taguti Dhe as nuk është i knajshë më të gjukim Por detyrojtë të shkoj e tje Si që ndonë dhe vëndet të tjera Dhe detyrojnë për të marë pjesë Me hasmin e ti për par kanunit Ose Për par një gjukatë Se që gjukohet me kanun Osa i edithot Këj personë e di që haku nga, nga në shëriatit i takon ati njësoj si që i takon si pas kanunit edhe nga që e di që përputët kanuni me shëriatin të lërasti a i shkon dhe kërkon të drejtën të disit të kanuni sepse a i e di të që kanuni i je pa ti atë që përputët me shëriatin Uton, atë që përputët me shëriatin Po në këto raste, sipas mendimit më të thallë këtu për mua është është, është lejuar shehu, dhe dhe personal, them, dhe të çehoj dhe ky gjithashtu është mendimi im personal, po them edhe këtë kam treguar dhe ambozuar këtu në mendimin të mendimi i këtij shehu dhe dietar ti që kam përmendur edhe çështje. Disa dietar kanë thënë këto raste, nëse ky person e lekton lloj hakut të haku tillë, për hir të Allahut, kjo është më e mirë për ta. Kjo është domethënë është fjalë sheh dhe pastaj rasti katërt është rasti i shtetit i cili si gjykon me ligjet e farrshit li të ballkut më gjykon me ligjen e kanunit thot ai shteti që gjykon me kanun kanun thot edhe në këtë rasti sheh Muhamedi bin Ibrahimi gjyshi i këtij domethënë që është i shme fiar bisolitet ka treguar që këtë rasti bëhet dallim në dy dy formave thot edhe fjala e tij është përmbledhur në në këtë ide që po tregojnë thot sheh Muhamedi bin Ibrahimi mëshin thot domethënë mohimi i kanunit farz, edhe, i të farrzot edhe gjykimi të kanunit në shtete në në çdo në në shtet nëse është i fshehtë edhe i rrallë atëri vend në cinë gjykon me këtë kanun të fshehtë do të gjykon shehë ozhë hap të shero, zjo, haptat, në hap të gjykon musliman por fshehura se mund gjykon me kanun disa çështje ky vend qoftë vend islam edhe ky shtet qoftë shtet islam edhe ka gjykimin këto shihë që kanë gjykimin marrë gjykimin e çdo vendi në cinë ka shigjet shehta ndërsa në nëse gjykimi e kanun është i përhapur është i përhapur dohet hap të, të zë njerëzve Atëhere, këjë vënd, quëtë vëndë kufri, dhe kështetë quëtë qëtë kufri, edhe këshu, thotë, dhe gjukimin dhe shtetit varët si pas, thotë, ti detaj që të rguam. Kjo ishte fjale e sheot, që ka përmonën në të qërështje, edhe tha, thash kjo fjale e shpërmonën të kapitullu që të rguam në fashen 428, ndërë në fashen 431 të libër të vetë të mhitë shakitavë të mhitë, Kto i zë shkurtimisht ulëzer fjalë dietarëve që përmendën të çështje. Dhe, kësaj, dhe që të them, që të njerës, më së saj deshat u them çuditë me këta njerëz, mbas gjithë këtyre argumenteve, gjithë fjalë të gjithë këtyre dietarëve. A ka mëvon për këta njerëz që ti quajnë tek firsa dhe havarish të humbur, ata që besojnë këto lloj mendimi të, të, të cilën e beson, i çmamo me dëson, të bazuar në argumente të qarta fetare. Edhe ky numër ka qimall dietarë që përmendom emër. Un lutsoj Allahun e mëdhëruar që një person i cili dëgjon çfarë të bëhen shkaktohet më fjalës, që ai do të të, të, të, të, të, të hapë sytë dhe të shkojë të vërtetën, se vë Allahu vërtet është vërtetësh i qartë, por përkë, për, për ata që kanë sy. Nëse një person i vendos duar dhe ti të, të, të sytë, në mëri që nuk e shkon të vërtetën, por nësa i heq duar dhe shikon ka përballë pa të vërtetën, është e qartë. Sepse është më sa i qartë subhanallahu Edhe e e dhe e kam treguar edhe përsëri se këtu është problematika e tyre kryesore për pse për ata i quajnë kundësttarët e tyre tek firsa. Do të po them që ata janë zullumqarë dhe padrejtinë këto lloj pretendimi që, që sjellin ata. ata dhe arsyeja përse trengën të lëgjë ata vijnë tek firsa sepse ata në të vërtet mbështesin akidinën e murxhivëve dhe kjo është çështja e dytë që ne do ta sjellim inshallah në vazhdimin e mësimeve zinxhirit në lidhje me çështjen e pseudoselenvistave. Akidën e murxhivëve. Edhe do sjojmë argumentet fetare, edhe i xhmau në medit Islam, të cilat ata kundëstojnë dhe fjalët dietare që ata i hedhin poshtë në lidhje me çështjen e akideve të murxhive, të cilat ata mbështesin dhe përndojnë se kjo është akide e selefisë sipas tyre, edhe për shkak të kësaj akide ata i i quajnë kundësttarët e tyre favoritë të Kirsa, dhe për shkak të çështës së parë do të cilën e ësjruam sot, nusullallahu alem ul azzi ru'l drejt, me këtë që mbyllim mësimin. Edhe ky është mësimi i fundit në në këtë kohë desa do të marroj muajin e Ramazanit në sallatën e madhëruar, na mungoi të ta mbrym Ramazanin, e na mosu të agjërojmë atë edhe të kryjmë adhurimet që ne ka caktuar Allahu të, edhe ndaj parnoi ato. Mbas muajt më mas muajt Ramazanit me lein Allahu nëse ai po Allahu më dhuroi jetë mundësi, edhe sukses do të vazhdojmë simit tona, do të vazhdojmë pikën e dytë të problemeve të tjera, mbas si shpresojim që pika e parë u duhet të ceruar inshallah, pak ka shumë aspektet e përgjithshme. Edhe pse domonietarët kë kanë folur shumë gjatë dhe kanë kanë treguar domethën argumente të shumta, edhe kanë treguar sku libra. Ndajojë është një sheh i bashkëkohor se quhet Abdurrahman Mahmud ka shkruar një libër rreth 300 faqe librave të çështjes. Gjithashtu sheh Abdullaz ibn Abdul Latif që përmendëm më simin e kaluara ka shkruar rreth 15 faqe librave të çështjes. Sheh Muhammad Shakir Sharif ka shkruar një libër rreth 80 faqe librave të çështjes dhe ka merituar librat e tij sheh Saleh Fauzan. Komisioneri i prehsh ka nxjerr disa fatbanke të çështjes. Sheh Muhamedi ibn Ibrahim ka shkruar librin e vet Risale Tahkim al-Qawanin. Sheh Abdul Razzaq Afifi ka shkruar librin, libr të vogël në këtë çështje. Sheh Ahmed Shaka ka shkruar një libër të vogël lidhë me këtë çështje. Sheh Mahmud Shaka fol gjithë gjë për këtë çështje. Ë, gjithashtu është Sheh Sibrul Hawali ka shkruar librin shpjegimi i Risale Tahkim al-Qawanin, që është rreth 200 faqe në lidhje me këtë çështje. Edhe shumë shumë libra të tjerë që janë folur janë shkruar në këtë çështje dhe sëruar shumë. Por përka, pra ta që du në këtëzojnë, a i që i merë dhe i lezonë të riva në mërë në që sirojtë të qërështë, por a i që nuk i lezonë, nuk përpichet, është problemi ti. Në kemi që të bëjmë atyre përstajnë nësa ta humbin edhe zjedhin humbin e tyllusë Allah në më dhuar në farit gjithë në ozënë rukële drejt në forësënë të dhejnë në dhe vdekja Allah është këllim në të të të. të, të, të, të.